Ràdio L'Arbós, 24 hores al dia. Informació, música, cultura, entreteniment. Ràdio L'Arbós, al Penedès. Tothom l'escolta. 106.8. Quarts, Quarts, Quarts amunt! Sí! Bona tarda, bon vespre, són dos quarts d'avui i comencem un nou programa, una nova aventura Quarts Amunt a Ràdio Arbós Avui fem el desè programa de la segona temporada de Quarts Amunt i volem agrair les mostres d'efectes rebudes durant tot aquest temps El programa de la setmana anterior va ser de nou un èxit rotund encara estem al·lucinant amb la quantitat de gent que s'interessa pel nostre projecte. Un projecte totalment autogestionat i autofinançat, amb una raó de ser, donar veu a qui no en té i donar notorietat a qui s'ho mereix. I tot això amb els nostres trets identificatius, el bon rollo, la delicadesa i un punt gamberro. La setmana passada el recompte que vam fer us vam dir que portàvem més de 200.000 visualitzacions a xarxes. És algo brutal, però això no acaba aquí, perquè ben aviat anunciarem grans, grans sorpreses. La primera és que a part del merchandising que podeu trobar a la venda a partir del dia 28, us anunciem dues dates més. El 20 de juliol estarem amb els nostres amics de Carallots a Sant Vicenç dels Horts fent un reportatge ben maco i cobrint la diada. I el dia 15 d'agost estarem a la festa major de la Bisbal, cobrint una de les diades més especials de tot l'any així que esteu atents que aquest any flipareu Recordeu que si encara no ho feu podeu seguir-nos a xarxes i veure tot el que anem fent a arrobaquartsamunt També volem agrair tant a Embotits Bondó com a Cava Smarquet la confiança amb nosaltres i hòstia, poder fer un programa com aquest amb la panxa plena d'aquest embotit i d'aquest cava és tot un luxe Moixis, us ha agradat els embotits del Bondó i el Cava? Com estava? Axels. Boníssim, boníssim. Axels, boníssim. Eh? Ens ha agradat molt. M'he quedat ja encara amb el regusta aquest, que oi, ens heu guardat tot, no?, per endú. Ja veurem si us ho donem. És, estic, no, Gerard, les bosses trisana, les el tenen, elles dues. Les tenim al poder. Estic, estic va, trisant per arribar a casa ja. Uh, Bé, bueno, i avui què? avui què? Què hem de fer aquí? Avui tenim, com sempre, un programàs, un programa que ens fa especial il·lusió. Avui tenim a la taula representants d'una colla gran, una colla lluitadora i una colla que ens cau molt, però que molt bé. Parlem també d'una colla que no para de créixer i que venen de fer la millor actuació del primer tram de la seva història. Avui tenim amb nosaltres els moxiganguers d'Igualada. Molt bé! Avui ens acompanya el Marc Marcet, cap de colla, el Miquel Bernadí, autèntica llegenda morada i ex-cap de colla i president que per cert, tu fora de micros, però, però sóc jove, eh, encara Ets jove, ets una jove llegenda T'ho uh -huh. uh, dit fora de micros, però és que si no ho dic, que n'entén, matarà El senyor Jaume sí. et dóna records, el Jaume de Westmark Que ens Park, escolta normalment ens escolta Ostres, Jaume, una, abraçada, una abraçada, Jaume, i ja ens posarem al dia Tenim a la Mònica Sala que és casallera de tronc i de folre a la Monchi, una altra llegenda i membre de la Junta, ara hi emana i tenim el David Riba, l'actual tresorer. Com esteu? Molt bé. Sí, bé, contents de venir a l'Arbós? Sí, esteu preparats pel que us ve sobre o no? No, no però content. No. No, però pelant, si no, eh? L'alegria és d'estar convidats. Vamos a jugar, és, és eh? Observem-hi. Amb ells i amb elles coneixerem els objectius d'aquesta temporada i anirem descobrint cosetes més que interessants d'aquesta colla de la que només podem dir coses boniques, com per exemple aquesta. Avui, 19 de juny, és un dia important. Compartim taula amb els nostres amics d'Igualada, que en guany fan 30 anys. Porten camisa morada i fan grans castells, però menys mal que de la noia han portat els menys delinqüents. Moxis, no patiu, que avui us tractarem molt bé. Amb la tripleta màgica de l'any passat ja sou part de l'èlit dels castells. Però que no us enganyin, que per molts premis que rebin, el seu cap de colla fa pinta que van ho a Escòrpia i a Ponaeri. I tant, i tant. <laughs> Fora conyes, moxiganguers, sou una colla que ens agradeu molt, per com sou, pel que feu i per com ho feu. I que per allà on va deixa emprenta. sou gent de la noia, gent decidida, valenta i ferma. Quins anys que porteu, eh, bandidus? El 2023, Pilar de 6 i descarreguen el 4 de 8 amb agull el primer intent. El 2024, Tripleta màgica i per acabar l'any, Tripleta Vilafranquina amb la seva gent. Però està molt equivocat que es pensi que això acaba aquí, per Valls i Vilafranca ja tremolen. Ojo al concurs de l'any 2026. Collons moxiganguers, 30 anys ja. Quin grapat d'històries podeu explicar. Ara per mínim 30 anys més. I que tant de bo us segueixi sortit tot, tant i tant bé. Per nosaltres sou gent i una colla molt important. Com deien abans, no és el què, sinó el com ho fan. Aquesta colla no té sostre. Aviat vindran les manilles i a quarts amunt ens ho explicaran. Poques colles ens han ficat tan fàcil, poques colles han sigut tan agradables. En poques colles gaudirem tant com amb la que tenim avui amb nosaltres. Estan actius des del 1995 i porten camisa morada. I no només pels castells són grans aquesta colla. Facin castells de 8, de 9 o de 10, és la seva gent que ens enamora. Així que el seu les copes i brindem per la colla de la noia.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 Test de quarts amunt. Bona tarda, benvinguts castellers i castelleres. Ha arribat el moment del test de quarts amunt. amunt. Recordo que només teniu pel test un sol passa para. O sí sigui que dosifiqueu, perquè ha arribat la meva hora del test de quarts amunt. Nom Miquel David Mònica Monchi Mònica Mo Marc Edat M'ho haig pensar que, A veure, l'edat, jo principi d'any ja, ja 44, ja comencem 44, sí, 44 ah. eh, no. Déu-n'hi-do, nen 26 46 25. 47 48. Llop de naixement Igualada. Igualada Oh, no, jo tinc una mica darrere... Digues, digues. Jo vaig néixer al Perú. Al Perú? I tant. Oh. Però, clar, tot, tot, tot, tota la vida. Aquí. Ho tindrem en compte... Però, el Perú és molt gran. Sí, sí, però, però nascuda allà. Secretar. Però és que, clar, tota la vida. Molt bé. Bueno. Sí, sí. Igualada. Igualada. Doncs pues molt bé. Dols o salat. Salat Ara ja salat Després de l'embotir eh? eh? Després sí. de l'embotir que s'ha entrepenyat, normal això Estava jo salat Excelts, això, salat. salat Plat de menjar preferit O els ferrats amb patates Les patates amb molt poc oli oh. mm -hmm. Truita de patates amb ceba i poc feta mm -hmm. Jo sóc de botifarra amb seques Jo m'agrada molt el ceviche Oh, bueno, poc se'n parla Poc se'n parla de la ciseta del xiurid. Sí. Jo alimentaria de formatge uh, jo mm, italià, jo pasta mm -hmm. i pizza. Molt bé. Mar o muntanya? A uh, mar. Muntanya. Mar. Muntanya. muntanya sense dubte. Virtut. L'onestat. Ah. Empàtic. Humil. passo paraula. L'has gastat, eh? L'he gastat. gastat, ho sento, m'he quedat eh, eh, amb l'alga. Portes un quart, la portes només. Eh? La, la passa a <laughs> la virtut. Va, va, va, vinga, va, virtut, virtut. virtut. No, ha passat a palavra, gastat, ah, acabat. Ja l'he gastat, ja gastat. Ja gastat, va. Uh, intento escoltar tot Defecte. La impaciència. Tossut. Nerviosa. Mmm... Mm. La ràbia. Bé massa perfeccionista de vegades Seny o rauxa? Seny Seny Seny Seny Seny perquè confio en la rauxa dels altres so, Sou mentides Com mentides Has de ser-hi ja, les dues Ets superticiós, superticiós, Sí No sí. sí Gens en absolut mm. Pel·lícula o sèrie preferida? Uh, pel·lícula o sèrie o sèrie uh, uh, farem sèrie de uh, Breaking Bad Oh uh, l'any passat, fent el reconte va sortir com a pel·lícula 7 i com a sèrie Breaking Bad mm -hmm. va guanyant, sí, sí. Eh? Va guanyar. jo l'he mirat tants cops que ha dir plats bruts ah, bé, bé, bé ostres, que difícil <laughs> Doncs pues encara no has vislocat bé Jo em quedo un plats bruts també. Sí, eh? sí, Molt bé, sí. molt bé Generacional a més, a més a Ho haig de dir perquè és el primer que m'ha vingut al cap mmm, Perquè fa molts anys La primera vegada que la vaig veure Vaig anar tres vegades al cinema mm. La llista de Schindler vale. ah, no. Bona, forteta, forteta eh? mm, Sí, fort, eh? però és el primer que em ve mm. Jo us diré una pel·li que vam passar fa poc al local ah, correcte. Sí, sí. pensant, mm. no és de castells però crec que és un bon motiu per inspirar la gent que és uh, imparable, que és la història d'Anthony sí, Robles és... Aficions a part dels castells un tip. <laughs> és que és Menjar. Menjar botet del Bundó, eh, com... que sí. Sí, pues sí. Sí. sí, la gastronomia sí. en general. Eh? Jo esport, bastant general, sí. Jo sóc una runner motivada. Mm -hmm. sí. el món de la muntanya. Sí, muntanya i escalada. El concepte runner motivada m'ha agradat. De fet, són bastant els runners jo de motivats. la mirava i connectat amb elles, eh? Sí? Hòstia, hòstia, hòstia, hòstia. I si hòstia, vols hòstia. la coletilla, a nivell d'usuari, perquè no sóc una... Aquí on el veus, el senyor Eduard va fer la marató de Nova York. Ah, Encara tenia pèl ah, quan la va fer, favor. eh? Antanyo, Antanyo. Però la repercussió en xarxes que té la Monchi segur que no arribarà, eh? Ah, xarxes. Eh? O sigui, és influencer sí, runner, eh? Sí, sí, sí, vale. Sí, vale. Sí. Tothom ha seguit la Monchi, doncs? Oh, tant, per força, quasi. Vale, vale, vale. Esteu... T'ha influït a la teva vida personal, ser casteller. castellera? Molt, molt. Moltíssim, també. Moltíssim, però si vols més, també te'n puc Mha més. M'ha portat... Explica. portat... Explica. Home, a mi m'ha portat mig divorci, <sigui> pràcticament. Vale, o sigui, vale. Perquè un divorci no és tot el món dels castells, vale. però la meitat, podria, podria dir que... Primici, una mica mig... més de la meitat m'ha portat el divorci. I a mi sencer. Sí, sí, sí. sí, doncs, sí és el sí. que dic... Doncs, sí, però a més m'ha portat nova parella. Oi, oi, oi, oi, aquí, aquí I no perdut, eh? no divorcis no. i parelles, sí, sí, eh. Tenes sí, sí, sí, de parlar això. Sí, sí, sí, Què fem? Sí, sí, sí, sí, Sou sí, sí, més, els divorcis o les parelles? Farem la no, qui ha i tomate, una mica uh, de San Castel, molt tas parell aquí, perdut, he perdut el control del test, Marc. Jo sóc l'altra pare afectada d'algú tipus. Vale. Que... Vale, vale, vale, vale. Sí, vale, vale. sumo a que es poden fer parelles. Us un emparellat pels castells o us heu divorciat pels castells? Ah. Mm. Bueno, tot influeix, tot, una mica. No sé. Buscarem un col·laborador ja a Igualada. M'està molant molt al Miquel. Sí? Un corresponsal oh, allà... Corresponsal a la zona tradicional, a sí. la zona no tradicional. Zona tradicional, a veure Però, què ja... es cou per allà. De moment, merders ni han Ilius, i, i Amoríos... Sí, i... sí, sí, I això la, agrada. La marca hispànica, l'home de a marca. <ríe> Va, seguim que ens liem. Vinga. Què és el més important per tu d'una colla castellera? Que hi hagi un bon ambient. Sí, el grup social, sobretot. Sí, la gent. La gent. Sí, gent, equip. Doncs pues no t'ho sabria dir, eh? Hi ha moltes coses. El cap de colla. Uh. <ríe> fa no facis la pilota. Oh, yeah, yeah. Fa pàtria, fa pàtria. Sí. Fa pàtria. Hauria de ser... Haurien de ser els castells. Té això en pregunta. Mm -hmm. Bueno, sí, podria ser, eh? sí, sí, sí. sí. T'anem per bàlid, eh. Ui. Què et ve al cap, si et dic arbós? Ai... Haig de dir la veritat, no? Sí. Haver-ho mentit tota l'estona, no us ve de d'aquí ara, sí, sí, sí. tampoc. No me l'aprenguis, eh. Dia de Festa Major, potser. Sí, sí, clar, clar. Ah, la... Amor. Bueno, la que ens va prendre la Collabella. Mm -hmm. Sí, ha de dir la Dia de Rival de Festa mm -hmm. Major. Jo també, 24 d'agost. La meva estimada no? Collabella. Mm -hmm. És una putada, eh? És una putada. Jo ets a dir la veritat. Sí, sí, tant. sí sisplau. Bueno, primer de tot, sempre en ve la rotonda sí, sí, del de de poble sí, sí, sí, sí, sí. en ve això sí. i després també la festa major vale. jo vull ser optimista i vull pensar en futur mhm mm a partir d'ara, però, eh, ens centrem el cap amb botits Bundó, qualitat i tradició. Exacte. <susurra> I cavas marqueos. També, moríssim. Ah, cava, i bon. cava Està bo cava, eh? Buníssim. Buníssim. Ja m'ha passat, jo... ja m'ha passat. 10 en folles i cauen les deu. Sí, sí. És que sí, igual no, que no estaríem aquí ara, eh? Ja, és es que ja, la tàctica bueno, de Foto no va avançar, eh, és punyatera, eh. Ja, ja, som molt, som molt molt aguts, eh. Saben, saben. aquí no us val passar para amb ningú, eh? I si et dic Minyons de l'Arbós? Ah, minyons de l'Arbós Home, eh, diré que Mira, avui he après molt de Minyons de l'Arbós Potser he après més que mai uh -huh. mm -hmm. Bé. Mm -hmm. Per tant, m'ha canviat una mica L'opinió avui Hauria de recalcular, saps els GPS Que els sí, sí, hi d'informació sí, sí. recalculen Doncs sí. pues avui recalcularia l'opinió sí, sí. El següent programa que vinguis sí. Sí, Menjarem embotit, sí, sí. veurem cava I ens diràs l'opinió Vale, sí. vale. A mi m'agradaria conèixer-los més. Vale. Bueno, jo tampoc no sé massa, massa què dir, eh? mm -hmm. però ja només veient el plantejament que heu fet és com que et quedas amb les ganes no? de, vale. de, de conèixer -los. Perfecte. Sí, sí. sí, realment colla que no, bueno, no conec, mm -hmm. no he conegut, però amb ganes de més. Vale. Sí, molt similar als meus companys tinc, tinc molt la imatge de més fa poc uh, vam participar a la diada del, del Museu Casteller i vam fer uns quants una visita abans uh -huh. i, i recordo la, la imatge de, de la, la sala aquella quan entres les camises, les no? sí, sí. i la vostra camisa estava molt, molt endavant sí. i llavors ens amb, amb, amb ganes de, de conèixer. Dius, sí, vull dir, tot, tot el que tingui una història i que es pugui mantenir, jo crec que té, té un valor que s'ha de posar sobre la de tal, i s'ha de saber transmetre. Mm -hmm. sí, sí. Totalment de col·lo. Amb mm -hmm. quina colla faries una actuació conjunta? Amb qualsevol. Ja t'ho dic manies. Mhm. Mm mm -hmm mantir sí, ho fa bé. Jo creu, és, és que su creu, s hi, s hi. S hi, I ens ho fa ho creure. És un problema que ens fa bé. Sí, sí, molt. I jo amb les jugades de balls. nosaltres Vilafranca, de fet ja ja ho ja ho donem sí. per fet, però mira, amb, amb, amb els minyons de Marvel. Venga, clau que Sí, sí, però els pres. Vales pres. de, de l'arbor. Clara per què no, minyons de l'arbós, ara hi ja, que sí, sí. ja hi som, ja hi som ara. Si sí, més no, fem ja hi sou. Sí, sí. Fem bueno, sí. Ara explicarem una, una primícia, així els engatellarem una mica ah. més. Fora de micros, que és quan es fa el programa real, no? quan no ens graven, hem deixat algunes, alguns titulars penjant. Has tardat molt en dir-ho, Gerard. Has molt poc. <ríe> sí. Això és el meu fill, no sé si ho sabeu, però sí. som pare i fill, saps? Sí, ens coneixem una mica. Una massa, però va. Ah. Bueno, si Déu vol i en aquest cas, si, si els moxis volen eh, potser treuen el cap aviat per l'arbost, deixem-ho aquí mm... deixem-ho aquí deixem-ho aquí deixem-ho aquí. Uh, deixem aquí, diuen, eh? Sí. vinga no, també, si el... Va, bueno, va, seguim, seguim, seguim. <ríe> No, és que una va dir, va, tret, va, no. vinga, no, vinga, sembla tira. que no diguem res, perquè no... Eh... Hi ha una proposta sobre la taula, bueno, a, ja, ja és oficial, Quarts Amunt farà una festa mm. el 8 de novembre, sí, i de, sí. de cara a l'any que ve, doncs en farem, en comptes d'una en farem dos, perquè tot va com molt bé, no? I els hem plantejat a Moixiangués d'Igolada una colla que ens estimem molt per no només pel que fan, sinó pel com ho fan, a part són gent molt ben parida, i crec que passaríem una gran jornada junts, els hem ofert la possibilitat de que vinguin a la plaça de la Vila de l'Arbós i bueno, a partir d'aquí ho treballarem en el cas de que no, que sabíeu que és culpa del Mickey en el cas de que ah, sí, correcta. que sabíeu que també és culpa del Mickey. jo diré que si el calendari encaixa vindrem rodolant Vinga. rodolant Maco. i ens heu de preparar una plateta eh? Però i dos i cava que no falti de res màrquel bueno, de Santa Margarida i els monjos s'agrada sí. molt el cava referent castellà Uh, Melilla sí. um, l'Oriol Solà d'emoció per tot els anys que porta la colla Pff, que difícil eh que ho has posat Rà, és que estem parlant fora de la colla o? No, no un referent castelleteu home, um, home el Melilla és, és un gran i l'Oriol Solà és una persona amb um, no? una tasca molt important um, dins la colla I també clar, ho vull sí. deixar dit si parlem de gent de casa, sí. Podria ser bueno, doncs l'Oriol, que ha dit la Montxe, així. Però si m'haig de fixar en alguna dona castellera, pot ser Amaia Comas o pot ser Llagostera. Uh -huh. mm, bueno, la Maia allà. que ens escolta, ens escolta molt, la Maia. De fet, l'any passat la vam tenir amb la Marta Balló, va ser un molt bon programa mm -hmm. aquell també, i ens escolta moltíssim la Maia i de fet vindrà aviat la Maia a veure'ns aquí amb el Patilles d'allà a Terrassa mm -hmm. també. Mm -hmm. Bon programa, segur <ríe> Ramon Codines Senyor Ramon, senyor Ramon. Mm -hmm. Jo t'en diré dos mm, Un casteller anònim de la colla que ens va deixar fa poc però que ho sentia als castells com, com el Quimés mm -hmm i per afinitat i perquè ven coincidir bastant temps i tal la, la R. Mhm. Mm Perfecte. L'agarro, sí. Tres de nou sense folre o tres de 10 amb folre, sense manilles. Tal qual ho eh? uh, he dit, eh? Tres de nou sense això. folre o tres de 10 amb folre. Tres de nou net, tres de 10 amb folre. Vinga. Ja. Ah, amic, Quin eh? és el debat? O sigui, sempre En ah. què quedes? Naig de triar un dels dos? Sí, sí. Sí, sí clar. I són... Wow. Aquesta pregunta preu, després ho preu explicarem. Preu per perquè... preu, sabates grosses, no? Se lo diuen? Digues, digues. Pues. 3 de 10 amb folre. Sí, sí, la mateixa reflexió. Uh -huh. Jo em quedo amb el 3 de 9 per, per un tema d'estil, eh? Uh -huh. O sigui, el sí. castell sí. que estèdicament és maco. Uh -huh. Hi un 3 de 9 net. Jo crec que... El les colles, els castells grans són de colles grans i que els forres tenen, tenen mèrit uh -huh. s'han de tenir, s'ha de veure A vosaltres ja coneixeu el que són els folres uh, Estem fent testets vale. sí, Estem vale. començant vale. Aquesta pregunta okay. està plantejada perquè hi ha, hi ha colles que això son, està sobre la taula i eh, ja a tirar-ho endavant uh -huh. si no, no està dit per dir, sinó no, hi ha colles que s'ho estan plantejant que sí, ja, que sí. Primer record casteller amb 15 anys caure dosos i fotre'm un cop a les costelles en 15 dies amb mal a les costelles i no dir res a casa perquè no em deixessin sense castellar. Ja, ja passa, ja passa molt això. Sí. Podríem dir que amb aquesta caiguda t'has quedat com estàs ara? Sí, culpa de la caiguda. Sí, perquè no portava un casco. Vale, vale, vale. vale, vale. Ai, no em feu riu, no em feu mal gust. Estat bé? Sí, sí, sí. El sí. meu també és una caiguda dels moxillanguis, que jo encara no estava a la colla i va ser, no sé per què, va ser quan vaig a ser dintre a la colla. Mm -hmm. No m'has quedat que no caiem mai. Clar, clar, abans clar. Que era, jo, no. Abans que entrés jo... Va, vale, va, abans, home, abans. Vale, va. És que jo tinc dos. Uh, un és també caure, evidentment, en una festa major i quedar-me sense fer un viatge amb Margueix, que tenia Hosti. programat en diumenge de festa major. I l'altra és la meva arribada. Uh -huh. La meva arribada a través d'una amiga, que la meva amiga era la important, en aquest cas la Marina, la Marina Llançana, i uh, resulta que al cap de dos dies la important... Vale. Va, bueno, vaig passar a ser jo, no? O sigui, ell em presentava no? la, la, la Monchi, l de... és l'amiga de la Marina i després resultava que era, no, la Marina és no? l'amiga de la, la Monchi vale, vale, vale, i és com vale. dos records molt que, no? Hi ha mm. com un contrast aquí mm -hmm. i, i ho tinc molt Guai Bueno, jo, primer record casteller així, general és veure eh, una festa major d'Igualada, de públic Moixigangués actuant i és el meu Va primer recorç sí, i després ja la primera vegada que vaig entrar no estàvem en al local de les cotxeres sinó que estàvem a Caltebola bé, bueno, ja havia entrat a l'altre local primer, però bé, bueno, quan vam entrar a Caltebola a dir aquí es ja fan castells i era allò, això primera actuació amb la, amb la camisa plaça preferida la plaça d'Ajuntament d'Igualada. La plaça de l'Ajuntament d'Igualada. Evidentment, plaça d'Ajuntament. Plaça de l'Ajuntament, però també m'agrada molt a Pius XII d'Igualada. Mira, per posar una mica merder, perquè hem vingut a tal, a el, sí, el concurs ens dona molt bé. Uh -huh. I tant, i, tant. I, I tant. té un to èpic, abans quan érem la sorreta, i tal. i però És complicat fer castellja allà a la Tarraco, no? Sí, però si tu hi vas convençut i ben motivat, pues... De... tot el cap va, Després en parlarem del concurs sí, eh? arriba, arriba. Actuació que més t'ha marcat L'actuació de festa major del 2009 crec que vam descarregar el primer 3 de 7 per sota Guapo. La meva Guapo va bueno, Jo vaig entrar amb els castells avui assentats, llavors quan vam fer el pas al 3 de 9 al concurs de 2018 uh -huh. va ser brutal Brutal, brutal a mi la de la meva filla la ah. primera actuació és estelar. marca aquesta, eh? marca. aquesta marca queda, queda. Sí, mm. sí. totalment d'acord mm, bueno jo en tinc vàries però un concurs que anàvem quatre a tronc del 3 de 8 bueno quatre que és el Marc jo i les meves dues filles mm. el 3 de 8 llavors era com bueno. volta per casa sí Home, és una, I és una cosa que sí, que mm -hmm. sempre tindré. Jo crec que no oblidaré mai el primer 4 de 8. Quan mm -hmm. tots ens vam veure a Lleidal un pis més amunt del que havíem fet fins ara i encara que el castell de nou és un altre pis, però el nos és... És el gran sostre, jo crec. Passar de, de, de, de 7 a 8, psicològicament, és, és molt més complex que passar de 8 a 9. Creus, que el, creus tu, que el pas de 7 a 8 és més complicat que el de 8 a 9, eh? Jo crec que sí. Mm -hmm. O almenys per la història sí, sí, sí, que hem viscut sí, sí. nosaltres. El 4 de, molt, de 8 també diferent. descarregat a la primera, com no podia ser d'una altra manera. Sí, però jo vaig jo vaig estar als dos, amb el primer 4 de 8 a quarts i amb el primer 4 de 9 a, a, a quarts també mm -hmm. I, i encara que va ser molt emocionant i molt xulo i tal 4 no, no, no de... Ja. No fixa't, fixa't un home que en 12 anys de diferència pot sí. mantenir el pis, eh? Ojo. No, ha baixat un pis a quarts sí, ha ah, no, no, fet el pis de quarts al 4 de 9 és sí. que no, no. vaig tenir un gran descobridor sí, eh? Sí. qui va ser? sí, uh... sí, sí aquí l'eminència de la colla ah, el que és vàlid per tot és eh? vale, vale, vale. vàlid per tot el Lewandowski de la colla eh? <ríe> Tios, es manté igual, sí, està igual. Sí, sí. Lewandowski està fort està igual, filla, eh? Eh? però està igual fa 12 anys està igual, cara. Sí? igual. Ui, llavors, Marc. o millor ui, ui, ui, bueno, això, Ai, perdó, perdó. la jefa diu que millor això a la secció que per... inaugurarem de Kiai Limón jo normalment ho veig vestit eh? dit... jo, vinc. jo vinc seràs la conductora de la secció tu vinga -li. Sí, sí, sí. Seguim, seguim. Vinga, actuació somiada. Uh, jo crec que... A mi m'agrada somiar en curt termini. Ara m'agradaria somiar 3 de 9, 4 de 9, i mira, 5 de 8, 4 de 8 amb agulles, si podem tornar a repetir, uh -huh. és bastant somiat. Home, jo fa mig any et diria que és la que vam fer l'any passat, o fa un any, i ara té de dir convertir-nos en gama extra. Uh -huh. Home... Mm, estic bastant d'acord amb el David, tot i que mm, també amb el Miki a curt termini i tampoc no cal plantejar-nos no... O planteja, planteja Digues, digues. És, és, bueno, és una mica arriscat però clar, qui no vol no? Mm -hmm. tirar, tirar cap amunt però ja et dic, em conformaria amb, la, amb, la, em amb l última diada eh, que vam fer una gran actuació mm -hmm. 3, 4 de nou, 4 de 8 amb agulla descarregant, no? O sigui, mm -hmm. per mi això ja va, ser, nostra, va ser top o sigui, perfecte sí, però jo tiro més amunt ah, per què no? Un, veure ja un 5 de 9 mmm, bé, bueno, més com a castell el 5 de 8, evidentment mm -hmm. el nom de la catedral sí. per alguna és, llavors un 5 de 9 a mi, uf, m'agradaria moltíssim mm. i per què no mmm, poder fer una torre de 9 o un 9 de 8 mm -hmm. també estaria bé i què en diu el Marc? jo veig un gamma extra el veus? sí el I palpes? Ve... El bé, bé, que l'hem de treballar o sigui. jo crec que dintre del que estem fent ara estem un moment tan bo i que estem disfrutant dels, dels castells i, i del camí amb el qual l'hem d'anar a treballar, no sigui. no, no em vec una colla campiona, no em vec una colla guanyadora, no crec que hem de demostrar masses coses a ningú perquè estem en una terra com allà una mica desconeguda, amb el qual podem anar descobrint, treballant amb mm -hmm. calma el nostre ritme i normalment quan els portem a plaça són castells perquè ens els creiem i els bevem bé doncs, doncs ja treballem-lo i ja arribarà, mm -hmm. ja arribarà aquest dia per què no? perfecte ah, sí. colla preferida a part de la teva colla vella dels xiquets de valls colla joves dels xiquets de valls ara, ara, ara. jo castellers de Vilafranca mm -hmm jo sempre he tingut un punt minyoneti de Terrassa mm -hmm. jo m'agraden coses de moltes colles però no em casaria amb cap doncs pues passa de... a palavra quina diplomàcia pues digues, eh? sí, no, no. avui no vens com, com a cap veniem... de colla avui vens com a Marc aquí el tots... Marc d'Escórpia ah, <laughs> mira, això uh, no, o sigui es no, Escórpia no era Escórpia no, ja vale què? digues colla. No, però mà no, no, si no la ben fets. Sí. La gastes. Vale. Vale, perfecte. va perfecte això. Tot va bé, es va bé. Colla que no et cau gaire bé. Pasa paraula. Ah! Sí, ah, no m'pura sí, ofici. Ah, haver lo no guardat. No, no, no tu ja les gastes. Dona la molt el seu. Per tots us... tenim sempre vull dir, alguna colla que no ens ha caigut oh, gaire bé pel motiu X vale? no cal fer sang, però ser tots ser sí, no és una colla que dius ostres, no, no acabo de quallar no m'acaba de fer el pes sí. tots, eh, tenim Vaja, avui direm tots. nosaltres va. també vinga, la meva parella em matarà però arreplegats a la zona universitària vale. fan rabieta eh? una mica. Sí. Uh, jo tinc una de gran i una de petita però vinga, va, diré vinga. la gran sí. la gran no digues les La dues. La vella. La bella. <ríe> vella. Vella. Vella. No, no, no ho veu. No, no, no, no, no. no tant. i tant, i tant. Només podies un passapalabre. Has gastat el comodit. Ja t'ho dit que l'has cagat. L'havies gastat massa Gràcies, són molt amables tots, molt macos. Amb tot el carinyo del món, Marc... Eh, i sí, la colla que dirà el Marc, que sapieu que és una mica així el joc aquest, i us estima molt igualment al Marc. Ara t'ho ja així. Sí, vale, gràcies. Va. Eh, llavors, mira, ara ho puc reconduir, sí? perquè és una colla, com he dit abans, que li tinc molt a pressa. Però primer digues la colla i després recondueixo. Sí. Sí, sí. Va, no, si no sí, sí. Va, tio, et sap més que tu. Miquel. Digues Angelets del Valles Pí, que ja no <laughs> <laughs> Està dient el pero, abans de dir... Angelets del Valles Pí, Castellers de París, que no ens tornem a veure. No, però que, no però que ens poden escoltar t'Àngelets de Bellespins, escolta ningú Marc, ho has de dir, és el moment Va, Valent, vinga mm, vale. Encara que els hi tingui molt carinyo sí. haig sí. que no em va acabar de convèncer sí. que quan vem actuar amb els capgrossos a casa seva vale. ells s'adjudiquessin una prova extra després de l'actuació sí. i que no fos oberta pels altres vale, Capgrossos de Mataró no moleu, ja està ah, quan oh! fer... No, és que és veritat Quan no va fer Castells a Vilafranca No, el que t'ha dit és que van treure el carrito dels posts. Ja, no, no, però jo no, el que dic convidar. és que quan van a fer Castells a Vilafranca la pinya és verda ah, bueno. És el que dic jo ah, Estem És veritat, Gerard, ah, sí? totalment o sigui, T'apuntaves aquesta colla també? Bueno, que a mi no m'agrada casi cap a part dels minyons A part dels minyons això, i els moixis ah, ah, Això tenia molt això malament per l'audiència eh? No, perquè els hi agrada Hi el rollo aquest sadomasoquista Els hi agraden, els hi agraden. El sí. I... De fet, hi ha una colla que li agrada molt al Mambo que són els carallots de Sant Vicenç dels Horts autèntics hooligans autèntics penjats I us recomano que algun dia, si podeu, traieu el cap allà que al·lucinareu de lo que està aquesta gent A mi, per exemple, anomenaran els nens del Vendrell I a tu, Eduard Bueno, una colla que recentment ha desaparegut, ha penjat ja la camisa. Sí. hem fet un tarannar. Vale, però tan complicat. sembles al mar uh, ja. M'agrada escoltar-me. Bueno, són els xiquets de Torred dembarra vale. que penosament pues, han desaparegut fa un mes. Vega. Millor record casteller. Aquest no l'hi he dit, ja? ja dit, no, no. A veure... Uh, millor, millor record casteller. Doncs pues mira, ara m'apunto el que deia el Marc, el 4 de 8. Hem dit el primer, el primer record casteller, el primer, ara és el millor. Doncs el... Sí, el primer 4 de 8, sí. Uh -huh. Jo torno-me al primer 3 de 9. Vale. Jo el 3 de 9. Uh -huh. 3 de 9. Uh -huh. Primera torre de 8. Jo t'en diré dos. Uh -huh. Uh, la celebració del concurs de dissabte de Tarragona celebració conjunta amb, amb xiquets de Reus crec que va ser un moment molt maco i especial i que a vegades costa de veure que bueno, que puguis compartir moments amb altres colles i que no tot són, entre cometes, castells o tot, entre cometes, és competició cert i em quedo també amb l'últim moment de l'actuació de festa de l'any passat de festa major, perdó, de l'any passat quan va començar a ploure i vam uh -huh. començar a celebrar i a mantejar-ho a la canalla uh -huh. Molt bé Comencem ja a obrir el meló Més o no, Sí, una sí. miqueta Sí, sé la resposta vostra però si més no... Bueno, no ho saps bueno, jo no, tu no no, no, Em pla. sorprendria molt, Gerard A veure, concurs de Castells a favor o en contra? A favor? A favor sempre A, favor, a, favor. a veure, la que t'has parit malva ah. eh? És que estic en contra vale. A nosaltres ens va molt bé Jo crec, com a colla mm -hmm. Però tu estàs en contra No m'agrada mm -hmm. Per què? Digue'm, perquè aprofundits una miqueta No m'agrada eh, Sempre Mirar punts, contar punts M'agrada molt les mates, eh? Mm -hmm. Però un castell números No Ja va molt més enllà, som persones i és diferent, no, no ho veig, mm -hmm. no m'agrada respecte a la teva opinió. i vaig, eh, i, i amb Muxigangués la meva colla, i anem a concurs i sé que ens va superbé i fins a dia d'avui sempre ens ha anat molt bé els concursos mm -hmm. però no m'agrada està pendent final, sempre del concepte, rànquing del, sí, sí. Oh, buh, la classificació, que okay, anem, anem primers nem segons em posa molt nerviós mm -hmm. És jo, Sí, no, crec que ens va molt bé el concurs, o sigui... Mmm... Però diem com a concepte, eh? Com a concepte anar a concursar a fer castells. Però jo, jo crec que mmm, igual que amb una marató hi ha el que va guanyar, mm -hmm. hi ha el que va passar-s'ho bé, I, el que va i hi ha el que va sí, sí. a millorar la seva marca, doncs mm -hmm. pues una mica és o mateix. Qualsevol tipus de competició tu li pots donar l'enfoc que tu més convinguis. Nosaltres -nos -nos no anirem mai a guanyar. Qui sap? Mentida bueno, no, no, Perdó, no, eh, eh? Sí, T'he sortit de l'ànima, eh sí, Marc, sí, no bueno, hi ha us us pari, te, aquí, aquí. Ara però... és mm, competició I en concurs es va competir mm. però, però, també competi, va competir competi contra nosaltres mateixos Anem a superar -nos nosaltres mateixos es que És molt relatiu estem a la, prim, a la primera diada que fem mirant ja que anem del ràncing. Sí, però tu cada dia també un assaig competeixes amb sí. la prova de l'anterior o amb l'assaig anterior i estàs competint, vale, entre, estàs intentant millorar. Entre nosaltres, millorar, no estàs, les altres colles. Després bueno, hi ha una sèrie de números que, que, que, bueno, que et donen un resultat, però sí, competir, no, no, jo respecto respecto tot l'esperit de millorar, l'esperit de... Estàs competint sempre. Jo també penso que Moixengués ens va molt bé perquè no tenim una colla rival que amb qui mirar-nos normalment. No tenim uns veïns. Yeah. I llavors el concurs ens va bé per dir vale, pues, uh, tenim una colla està per sota, una per sobre, anem-los a millorar. Com vau quedar l'últim concurs? Cinquens. Cinquens clar, és que esteu no, a Champions ja però no, això no tornarà a passar ficti, més eh? sí, sí, no, jo crec això... que aquest número no, no ens podem això eh, no tornarà a passar mai més home, a veure, per sobre tindríeu les dos de Valls, segurament, tindríeu sí, Vilafranca, jove de... de Tarragona i després esteu allà amb Mataró, estan dalt can, de tots Carrossos eh? i Sants no, clar, bueno, Sants un pèl per darrere, no, poder bueno, però, però estan allà si, si està recuperant i tal, és colla o ha estat colla de gama extra mm. bueno, Mataró, de... Sants, Moixis és una, una lluita malaca que aixec Sonda. Les capitals castelleres a nivell serien eh, Vilafranca, Baix, Tarragona i Igualada. Mm. Això no, no, no és molt normal. Això. Jo ves veig aquí a l'Arbós, això. Sí. Sí, sí, sí. Va, seguim. Sigue. Hi haurà castells d'11 pisos? Ai, senyor. No. Bueno, sí. Jo crec que tard d'hora, si s'està millorant la tècnica, la força, tardor d'hora hi pot, pot passar. No, no. Sincerament, no sé. Jo ho deixo en marge de dubte. Mm ho -hmm. És... veig molt difícil, però per què no? Al final, fa uns anys no veiem els de 10. O el Pilar de 9. O, o el Pilar de el Pilar nou 9. I, bueno, no mm -hmm. ho sé. Més difícil imaginar un sostre, però... Com que ens deixin fer una activitat que, que ens agradi i que disfrutem i no ens hi posin més traves de les estrictament necessàries, també amb això ja em conformo. Mm. Perquè, perquè no, no, tothom, no tothom ho entén. Físicament i arquitectònicament és possible. Hi va haver un estudi que, que així ho deia, l'únic que les colles... De moment creiem que el primer pas, he parlat amb colles que suplantegen és treure manilles dels gammes extra i, el, i després atacar potser una torre de, de nou amb folre. Vaig fer el 3 de 10 amb folre, coses d'aquestes, treure manilles, però puntals han arribat per quedar-se, diuen. I és castells de 11 pisos, físicament arquitectònica més possible, però és el que diem sempre, digue-li a Montbaix que va fer un claro. castell d'11 pisos, no? Clar, això... Sí no, bueno, un, un segon genera. Sí. etn recordes de que en Cesc, en francès, un col·laborador nostre, mm. ens va estar comentant que a nivell d'enginyeria sí és possible. Sí, sí. o si sigui, no és una cosa descartable i sabem de que hi ha alguna colla que só està començant a replantejar si estic pels pilars de nou també era una cosa inviable però els castells de doncs, pisos bueno, i la colla que s'ho està plantejant també és una colla amiga nostra però que també els agrada crear aquest mambo no? de dir ho farem, ho faran són nosaltres qui taula, ho farem estar, no? Clar, estar, també estar, els agrada eh? això, després veurem si ho fan o no però si els agrada això però està sobre la taula Gerard sí, sí. també sobre la taula podem dir que milions de demà farem el 4 de nou jo però... us que per fer va, seguim Vinga. Vinga. sabríeu dir-me en quina població està documentat el primer castell? com oh. m'agraden els grills que m'han posat de fondo eh? vendrell, Cabrons, a veure, a veure. vendrell? El, pri el primer castell sí. el primer castell o el primer pilar primer castell sabríeu dir-me en quina població Uah. està documentat el primer castell o pilar ah. castell, castell. Castell. Castell. castell documentat, documentat. l'arbós mm? suposo que feu aquesta pregunta perquè és l'arbós no, no, no? no ho sé jo diria el vendrell mm -hmm. ara mateix l'arbós, direm. A mi ja m'ho han redat una vegada, o sigui que l'arbós. Sí, cansaven aquesta gent. Ah, sí? Sí. A l'arbós el 1770. Uh. Us hem calat. Aquí, Us hem calat. a la, a la plaça de la Vila. Però era un Pilar. No, era un castell, un castell? bueno, hi ha ja dubtes sí. No està documentat No està documentat, oi? ¿eh? Està documentat bueno. es es La Guerra Civil es va crear, es van cremar tots aquests documents, però ja es guarda un, un document on diu que entenem castell per una construcció de sis pisos en amunt La primera construcció de sis pisos en amunt va ser el 1770 a l'Arbós Els de Valls els l'estimem molt El senyor Ibarra, que sempre el tenim comentant a Instagram que no sé què, que no sé quantos senyor Joan Ibarra, que t'estimem molt però el primer castell es va fer aquí vinga, acaba la frase els castells són una manera de viure passió els castells són casa uh -huh. passa de tot allà dintre com a casa teva, no? i tant família poesia mm, no ho havíem dit mai això Oix. Oix. Oix. Més... és sí. que el Marc en sap que tendre sí, sí, sí, sí, sí. Què opines de Quarts Amunt? Home, que m'està agradant molt, eh? Ah, M'està agradant molt. Per repetir? M'estic enxitxant, sí. L'oferta de corresponsal... Sí, sí. Vale, vale, sí, vale, pots comptar. Som-hi. Miqui fitxat. De moment. Va. Bé, estic a casa de Llorenç, jo. Ah, bé. Clar. Botí, cava... Tinc tot aquí. Ràdio. A mi també m'està agradant molt. Guai. Doncs que m'esteu agradant. Sí, Merci. sí. Que guai. Us haig de dir la veritat. Sí. No coneixia... Mm -hmm és així. No però no sóc la única de qui encara que no ho diguin. Hmm. No passa res. Vale. Però, um... sí. jo no venia per a dir res. Jo no vull dir res. Jo, jo estic allà d'acompanyant. Ai, m'està agradant, eh m'està sí. agradant. Sí. No parlava de jo, no dic dit. res, eh? bueno, però el test m'han dit que era obligatori. Sí. Bueno. Eh, bé. Eh, jo sóc casteller i avui l'actuació. La, la ràdio està molt bé, però hem de fer, hem de fer una castellers. actuació Una eh? resposta més bonica aquesta. Um, ho acaba de dir. Que, que m'ha deixat a quadros, ara. Que sé, Margeran. Pues sonar-nos la mà. Sí? Gil graves el moment es o no? Es firma l'actuació. Es firma l'actuació. Si més no ho aplaudir. Ojo, eh. La... d'assistir. Yeah. a la primera actuació que es tanca yeah. la ràdio la primera, la primera actuació que es tanca amb una ràdio sincer, Ara, a es, que ens hi... hem petat l'equip de calendari però... bueno, els haureu d'explicar ha, ha sigut, sigut, sigut emotiu volen... després ja veurem què passa la primera actuació que es tanca amb una millora de ràdio doncs fins aquí, moltes gràcies el test no ha sigut tant com us ho dit en un principi, suau ja t'ho diré demà ja ens trucaran d'aquí un momentet com sempre, gràcies Gràcies per tot i aquí acaba el test de quarts. Amunt. Quarts amunt. Quarts amunt. Quarts amunt. Doncs ara ja, comen ja comencem a conèixer una amiga aquí tenim Aquí a la taula bona gent, gent que s'ha mullat, i no ens ho esperàvem, eh? No, no, Gerard, no. no ens que els d'Igualada tenien... Bueno, vindrien aquí més relaxats, però han vingut canyeros i això ens encanta. El Cava ha sigut el Cava. Sí, el Cava, el cava sempre ajuda. Hem fermat una, una actuació, cosa que... Bueno, bueno, bueno, bueno. No, no, no. Potser, no serà, Potser no serà l'última cosa que firmarem ah, bueno. mira, mira, mira, mira. Aquí El corresponsal de la zona no tradicional ah, ens aquí, aquí ve... ens No ens supera ningú Tu com ho vas dir no a de Gerard Aquí ho teniu niat. tot guionat però jo, no vinc, jo vinc sense papers On estan els papeles? Coneixem els gamberros que tenim avui a la taula Alguns gamberros, altres no tant uh, Ara anem a conèixer una mica a la colla, perquè no els conegui que aquí l'Arbós us coneix quasi tothom pels qui no els conegui, anem a presentar una mica els moxiganguers d'Igualada. Com deien, avui acompanya els representants del moxiganguers d'Igualada, la colla castellera d'Igualada. I per no els conegui, anem a fer una mica de repàs d'aquests 30 anys d'història que han vingut aquí a l'Arbosa a celebrar nosaltres. Les primeres notícies que es d'una colla castellera d'Igualada són dels anys 1920, quan no n'hi havia una, sinó dues, amb noms de Colla Vella i Colla Nova d'Igualada. Aquestes colles però es diferencien de la resta pel que fa a la vestimenta Ja que a Igualada els castellers vestien l'uniforme típic dels valls de la Moixiganga Van desaparèixer durant la Guerra Civil I fins l'any 1994 no es planteja la formació d'una nova colla A l'octubre del 94 comença a assajar l'actual colla amb el nom de Moixiganguers d'Igualada Tot i que la presentació oficial i primera actuació de la colla va ser el 22 d'abril del 1995 A l'ermita de Sant Jaume Ses Oliveres Per la diada de Sant Jordi en aquesta diada, però, encara no hi havia camises oficials i, per tant, van fer una mica el punki i van anar amb la camisa que portava cadascú. L'agost del 1995 van actuar a la festa major d'Igualada, ja amb les camises noves i descarregant per primera vegada la Torre de Sis. L'any 96 van fer un any de noves construccions. La colla aconseguí el primer 3 de 7 a la festa major i el 4 de 7. Les dues següents temporades els moxiganguers van fer nous castells de la gama de 7, aconseguint el 4 de 7 amb l'agulla, i l'any 98 un excel·lent 5 de 7. Durant els primers anys de la dècada dels 2000, els moxiganguers reafirman el seu nivell de colla de 7. Fem un salt i passem al 2009, que va ser un any d'esplendor. Començant la temporada realitzant un 5 de 7, un 4 de 7 amb l'agulla i el 3 de 7 a l'actuació a l'aniversari. Miquel, aquí estaves tu de cap de colla? Sí. Bé. S'afegia un nou castell, el 3 de 7 aixecat per sota la festa major del 2009. La temporada es va acabar carregant per primera vegada la delicada i desitjada Torre de 7 durant la diada de la colla, en el que era el sisè intent dels morats després de molts anys d'anar-hi darrere. La dia de la Festa Major d'Igualada celebrada el 22 d'agost de 2010 va ser històrica, ja que els moixiganguers es convertien en la segona colla de la història del món casteller que aconseguí descarregar el 4 de 8 en el primer intent, a part dels arreplegats, dels teus bueno, amics. Bueno. Clar, no, això a, veure. a veure. Bueno, Compten? A veure, arreplegat és 40... una colla que, veure, va gent de totes les colles, no? Sí, bueno, però va fer 4 de 8. Sí, sí. però això no sé si som la segona o la primera. Doncs arreplegats, no compteu, van ser la, la primera. Completa la seva millor actuació descarregant el 5 de 7 i el 3 de 7 aixecat per sota. El 6 d'octubre de 2012, al dia del meu aniversari, la colla participa per primera vegada en el concurs de Castells de Tarragona. Aquesta 24 ena edició del concurs, els Moxigangués realitzant la millor actuació de la seva història, descarregant el primer intent al 4 de 8, el primer 9 de 7 de la colla, amb un sol enxaneta. Cal remarcar-ho, això, eh? amb una sola enxaneta i la primera torre de set descarregada per la colla, tres anys després d'haver-la carregat per primer cop i perseguia des de feia 11 anys. Els moixianguers van carregar per primera vegada la seva història un castell amb folre, la torre de vuit amb folre, aquesta actuació la millor de la colla, fins a aquell moment descarregant el 4 de vuit i el 9 de set. A la dia de festa major d'Igualada... Del 2014 aconseguien descarregar per primera vegada la torre de 8 en Folra i van completar l'actuació amb el 4 de 8 i el 9 de 7 descarregats. El 4 d'octubre del mateix any, la colla participa en el concurs de Castells de Tarragona i assolir la tercera posició entre les colles que participaven al dissabte. En aquesta edició del concurs, els moxiganguers realitzaran de nou la millor actuació de la seva història, descarregant el 4 de 8, el 2 de 8 amb folre, el segon descarregat, i el primer 3 de 8 descarregat de la seva història, que completava la primera tripleta de 8 de la colla. Passem al 2017. Els moxiganguers van començar la temporada deixant el local de Cantabola ben dit. Mm -hmm. Altabola, sí Tabola, sí. Inaugurant el nou local, que és el que teniu mm -hmm. fins ara, a les antigues cotxeres de la Hispano-Igualadina. Mm -hmm. Quin nom més ranci, no, tio? És, és una mica ten tenir... Hispano-Igualadina com, com allò allò, allò conessejar sí. pot portar una mica de malfario eh? sí. però de moment no s'espatllen no. molt els hispanos-Igualadines però sí. de, moment, de moment... però a és, és un nom com molt, no sé, em fa com repel·lust bueno, sí, sí, sí però bueno, hi havia l'hispano-suïssa també eh? aquí sí. uns mítics cotxes, hispano-Igualadina sí. suposo que devien ser cousins cugin, germans almenys de motor, de motorització bueno, després d'aquest nom dic que uh, la hispano-Igualadina està a la plaça Catalunya uh, número 1 d'Igualada, que allà és on estan assajant fins ara a la Dià de Moixiganguet, celebrada el 28 d'octubre del 17, la colla completa la que fins llavors va ser, de nou, la millor actuació de la seva història, descarregant el 2 de vuit en folre, el primer 5 de vuit i el 3 de 8. Uh, la catedral quedava descarregada en la primera ocasió en què la colla la portava a plaça. Ojo, eh? Mm. En acabar l'any 2017, la colla va rebre el premi Ara Castells a la colla més segura després d'una temporada sense cap caiguda en una gala organitzada pel diari Ara, celebrada a l'antiga fàbrica estrellada d'Am de Barcelona. Allò es van donar de mama també o no? Bastant bé. Bastant bé? Eh? No tant, més, ah, més industrial. Aquí ja. més artesanal. Més artesanal. Sí. Més de tu a tu. Sí, sí. molt millor aquí. <laughs> El 26 d'agost del 2018 a la Dia de Festa Major d'Igualada la colla completa el segon 5 de 8 del seu historial i carrega el Pilar de 6 en el primer intent que el portava a plaça i es carrega el 2 de 8 amb folre i el 4 de 8 sent de 9 la millor actuació de la colla fins a aquell moment, comptant tres castells i Pilar El 6 d'octubre del 18 va ser una jornada històrica pels moxiganguers d'Igualada ja que es convertien en colla de nou, descarregant el 3 de 9 amb folre en la jornada de, del concurs de dissabte del concurs de, de castells que acaba amb un empat al primer lloc amb els xiquets de Reus, és el que ens comentaves abans, Marc, Gràcies al 5 de 8, al 3 de 9 i al 2 de 8 en folre Fet que suposa, de nou, la millor actuació de la història dels moixiganguers. Som el duplantis dels castells. <ríe> sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí. Em portem unes duplantis, quantes, eh? Tu saps el duplantis sí. perquè Oi, can, la nena salta, és el eh? Sí, el o sigui, prexista... nosaltres sempre ens guardem un castell a la Roca a la Faixa vale. i cada setmana sortim a la premsa, com a destacats. <ríe> clar, clar. Però si ho fem tota l'hora... No... no, no, llavors ja, ja no parlem de vosaltres. Ah, llavors Bueno, tenim els 5 d'avui i els 4 d'avui pues, bueno, què val menys, o sea, claro. un, dos, Fineu dos un bueno, i, després i després fem l'altre eh? som... Vau començar el 2020, l'any del vostre 25è aniversari, amb un calendari molt potent, actuant a la fira de, de la caldera de Montmaneu però poc després va arribar la pandèmia del Covid-19 i es va paralitzar tota l'activitat castellera tot i que hi ha una mica de controvèrsia. Quasi tota l'activitat castellera. Clar. Ah. Controvèrsia. Quan va... Bueno, no ens coneixeu, però hi ha molta gent que ens coneix i quan... Ara sí que ens coneixeu, i de puta Uitad. mare. Quan vam anunciar que venien moixiganguers ens van dir, pregunteu ls hi una cosa. Bueno. Assajaven d'amagat. Assajaven d'amagat? Bueno. És la gran premsa. No, no. Assajaveu d'amagat o no? No és això. És que... No. Eh? no. És que veure, nosaltres fem portar el Covid i... Vale us direm la, la pura veritat vale. avui Catalunya sabrà la pura veritat vinga som-hi 30, 30 minuts quina va ser, quina va ser la zona 0 de Catalunya? Digue-m'ho tu. Igualada. Igualada? La Igualada? primera Igualada? a tancar, Igualada. Igualada -ho, com, eh? no? sí, senyor, Qui ho va portar sí, eh? a Catalunya? Igualada. Igualada. Vale. Per què? Per fotre la resta. Vale. vale. vale. O sigui, tot té una explicació. Tot té una explicació i, mentrestant, nosaltres assajàvem, oi tant, oi tant, oi tant. Que teníem allà casa. Oi tant. O sigui, cinc, xuc -xuc. la cinquena posició aquesta, tot és un pla, això. Ui, tant. Tot és un pla de pandèmia. O sigui, això vol dir que de cada veritat, no? És veritat. O sigui, que ells ensajàvem el temps del Covid. Sí, sí, sí. No, no, no, és que t'has amb això només. Vam portar eh? el Covid. No, vam portar el, igual, el Covid, tio. Que... <ríe> que el van portar ells. Es quedaran que se ja han d'amagat quan nosaltres vam portar el Covid a Catalunya. Ja sí, vi eh, jo, eh, borro, borro no, borro no, borro ah, Això sortirà TV3, sortirà tota. a... De... No, ara en sèrio, eh? Mai pugueu veure eh, 15, 16, 20 eh, furgonetes mm? dels Mossos per la vostra ciutat sense saber ben bé què passa sí. mm -hmm. estacionades totes sí, sí. en el pàrquing municipal de, de, de. allà on porten mm -hmm. els cotxes aparcats mm -hmm. i tothom què està passant a Igualada sí. i anar arribant Mossos però a punta pala ah, es vam bueno. contractar no, però bueno <laughs> Muxi, la millor teoria de, la de, la de crec eh? que estaria bé aclarir en potser que, que no vam assajar amagat no? Bueno, no sé, sé no, Ah, pero con el porta el covid sí, ¿no? Podemos ah, sí, no. lavar igual. Això és, això és igual. no Ah, vale, vale. No va vale. a asejado no. el mismo, no. el que no. ven fe. Sí? Això, si es pot explicar, sí? és el dia que van dir es pot assajar grups de 25 persones... Mm -hmm. En vau ficar 50. No, vale. en assajàvem 25, sortien, i al cap d'una hora vale. entraven 25 més, i fèiem assajos de 100 persones, però 25, 25 i 25. De grups reduïts. O sigui, agafar a la norma, al màxim que vam vale. poder, per assajar el màxim de persones, però en grup reduïts, sempre compren la normativa. Tot i això, a part de que no fèieu castells, vau fer un munt d'històries per celebrar el 25 aniversari. He vist que vau fer un llibre, vau fer un disc, de música també, no?, sí. van fer un munt de mogudes i on ficaven 25 en ficaven 125, que, que això no ens ho expliquen, van portar el Covid Clar. i a part van fer un llibre i van fer un, un disc de música. Sí. Passem al 2023, la colla no conseller a revalidar el Castell de Nou, que intenta dues vegades per festa major a cobert, dins la basílica de Santa Maria però aconsegueix mantenir la resta de castells de la gama alta de 8, el 5 de 8 la torre de 8 amb folre i el 7 de 8 però es descarrega per primer cop el pilar de 6 de primer cop de la colla que es repeteix en dues ocasions més a Vilafranca i a Sabadell el 21 d'octubre, la 29a dia de la colla es descarrega el primer 4 de 8 amb l'agulla i s'intenta per primera vegada el pilar de 7 amb folre de moment no, no, no eh? encara no tot arribarà? tot arriba, i Va. tant L'ampliació dels castells de gamma de 8 li suposa a la colla un reconeixement a la nit dels castells, aconseguim el premi a la colla amb més gamma de 8. Com us agrada això dels premis, tio? Sí, a veure, a veure jo, jo estic d'acord amb un comentari que es va fer a la nit dels castells i sí. tal, que estaré encantat el dia que no ens el puguin donar perquè hi ja hem fet un gama extra. O sigui vale. que s'adirem amb molt de gust els premis a canvi d'un gama extra. Com no? Comencem l'any 24, que comença un ritme més pausat, i la colla no subleix la tripleta de 8 fins al mes de maig. Més pausat, t'aconsegui la tripleta al mes de maig com si sigues molt tard, també. I l'aconsegueixen eh? a Lleida, eh, saps? A la Quènia catalana. Que ens l'estimem molt tot el sí, que som a Lleida. És que ens el... agraden molt els cargols. Sí, de fet, és... amb Lleida tenim molt bona relació nosaltres amb el Marc, el cap de colla. Sí, i molt ben parit. L'any passat hi va haver... Bueno, havien de venir, van fer un programa especial de les colles campiones de les jornades del concurs, venien els nois, venia a Vilafranca, i havia de venir Lleida. Hi va haver una tormenta torrencial que es va parar a mig Catalunya. El tio volia agafar el cotxe des de Lleida per venir a l'Arbós i vam dir que estàs boig. Va dir, no, sóc de Lleida. Allà, clar, clar, clar. Sí, és, és, això. és la boira aquestes coses. Tenen moltes ganes sempre sortir a Lleida, eh? Normal. Nosaltres sempre... Tu no, no bon sortiries no? si vés que ets Lleida. Ah, Ui, tant. Sí, sí. Qualsevol cosa és bo. Va, va, va, va, va oh. Uh, la feina s'intensifica per festa major on s'aconsegueix descarregar el 3 de 9 amb folre, el 5 de vuit i el 4 de vuit amb l'agulla, que suposa novament la millor actuació de la colla El concurs de Castells a Tarragona el 6 d'octubre, torno a repetir el meu aniversari per correcte recordis, uh, la colla torna a escriure una nova pàgina a la seva història i descarrega el primer intent, el 4 de 9 amb folre. Un altre cop al primer intent Sí Ojo, eh? Som de, brutal, eh? sí. Som ah, de doncs... primers intents Sí aconsegueix descarregar la tripleta màgica 3 de 9 amb folre, 4 de 9 amb folre i 5 de 8, assolint la cinquena posició global, mirant pel retrovisor a Capgrossos, els amics del Marc però aquí ens van fer un regal aquí s'ha de ser, si home, un és i Capgrossos vam quedar cinquens perquè va decidir acabar l'actuació amb, amb dues rondes vale. si haguessin fet una tercera està clar que la nostra posició natural és per darrere de cap corossos no per davant, una cosa no treu l'altra mm -hmm. jo com a tresorer eternament agraït ah, sí. Sí. Ah, tal, clar, clar, tal. <ríe> per entrar sí. bueno, a més que es quedessin amb dues rondes estupendo Vindrà. jo crec que ja una cosa va per l'altra Marc Sí, pot. vols dir? Sí, crec que van dir, saps? -se, eh, ens ho cobrem Sí, bueno, no? Pues Podria sí. ser Doncs pues ja està Podries, pues... ja xim -pum. Xim -pum. El 27 d'octubre en el marc de la trentena Diada de la colla els moixianguers tornen a descarregar els dos castells de nou, el 3 i el 4 de nou amb folre i l'acompanyen del 4 a de 8 amb l'agulla aconseguint la tripleta Vilafranquina i per tercer cop aquell any aconsegueixen la millor actuació de la seva història undo, Una altra plantis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 Bueno, ja coneixem la colla coneixem a la gent ben parida que ens han portat no sé si tots són tan ben parits allà tenim de tot com a tot arreu com a tot arreu eh? i a la noia allà, hòstia, últimament la noia surt bastant sí, a les no notícies molt. som molt sí, rebots de Catalunya i de part <sulls> de l'estranger sí, eh? sí. ah, anem a començar les preguntes generals, aquí no hi ha torn de paraula pot parlar mm -hmm. qui vulgui i quan vulgui sense cap mena de filtre, com sempre ah, m'agradaria que ens fessi una mica una valoració d'aquests 30 anys no? de... abans parlàvem de hòstia, no ha sigut fàcil en aquests 30 anys hi ha moments de tot. Com va ser? Començar i arribar fins al dia d'avui una breu explicació de com ha anat tot plegat. Uf! Ben 30 anys, quant tenim? Vinga, Miqui. No, una mica resumit, no? Explico no, que, no que, que, hem, la es que hem dit... Queda... Jo crec que ho hem resumit molt bé al principi en quatre frases. Uh, al principi, a l'hora de, de, del tast, del a eh? uh -huh. uh, la colla hi ha en els que hem passat gana i els que van tips. D'acord? Vale? bàsicament serien això, aquesta època fixat que els primers 15 anys se'ls has pulit amb 4 frases sí. eh? i els següents 15 anys 15, 3, sí, sí. amb 3 pàgines sí. sí, sí, totalment Clar, eh, és això, eh? vull dir 15 anys de travessir al desert mm -hmm. de poques, poques novetats, vull dir Sabadell que era una cosa que va néixer per exemple eh, similar a nosaltres amb dos anys feia el 4-8, nosaltres pensàvem, ho estàvem fent aquesta gent a 4-8, yeah. nosaltres estem aquí encara patint per fer el 4-7 amb agulla. I els primers 15 anys eh, complicadets mm, i es fa hi ha un punt d'inflexió que és un punt on la colla decideix què vol ser. Uh -huh. La colla calçotada o la colla que vol eh, aspirar sí, sí. i anar a totes i assajar més, assajar més hores, assajar més compromís i... No et diria professionalitzar perquè aquí ningú mai ha cobrat, però sí que I a fer les coses hipotecar una mica la vida perquè uh -huh. hipoteguem molt la vida. Eh? Sí. Jo no puc sí, sí. tinc assaig, està clar. És la nostra frase preferida. Uh -huh. I a partir d'aquí doncs, començar a créixer i, i passet a passet, doncs, arribar a ara on som. Uh -huh. Bàsicament és un resum molt, molt, molt resumit d'aquests uh, 30 anys. Uh -huh cada any supereu la vostra millor actuació històrica l'any passat de fet tres cops on està el límit? o sigui en guesos el marqueu vosaltres mateix el límit perquè on, on està? no, la gràcia jo crec que no la gràcia és que no hi ha límit uh -huh. eh, hi han moltíssims castells per endavant de colles que, que, que estan per endavant i que ens han ensenyat el camí de, dels castells que vénen per endavant o sigui la gràcia és que no hi ha límit, que sempre pots continuar somiant. Uh -huh. A mi m'agradaria ser una mica ara més sentimental. Emili, jo sóc molt d'emocions, m'agrada molt parlar d'emocions i, i sentir-les al final. Um, què vol dir ser moxiganguer? Cada colla, o sigui, si em preguntes què vol dir, de fet n'hem parlat abans, eh, què significa ser milions de l'arbost? Jo t'ho he explicat. Uh, per la gent que, que no és d'Igualada, que no us coneix molt, que no us ha notat, no us ha palpat... Què vol dir ser moxigangue? Què significa per vosaltres portar aquesta camisa? Quins trets diríeu que, que, que denota ser moxigangue? És complicat, eh? Sí, és una bona sí, sí, pregunta. Eh? Jo... A mi... Bueno, perdona. Sí, sí, David. Perdona que et David. Sí. final, portar aquesta camisa, portes un pes de la història darrere. Uh, si li preguntes a algú de Vilafranca, per ell portar aquella camisa potser significa alguna cosa diferent del que significa per milions de l'Arbós. De fet, segur, t'ho garanteixo, que és així. Uh, què significa per tu? Veure, crec també que cadascú s'ho una mica com vol no? sí. per mi és treball i esforç i sacrifici perquè com ha dit el Miqui no puc tenir assaig sempre, sempre hi, ha, hi ha coses a fer que si no hi ha reunida junta que si hi ha assaigs de pilars, assaig de canalla uh -huh. bueno, donem moltes hores a la setmana però després també és celebrar-ho tot el que t'has esforçat i has sacrificat després ho celebres uh -huh. i aquesta cosa crec que se'ns dona també molt bé celebrar-ho aquesta València del seny i la rauja és una mica el que marca almenys el meu pas per la colla Sí? Uh, segurament és la persona que porta menys temps a la colla d'aquí mm -hmm. I, i el que, el que, i el i el que ho ha explicat millor perquè a mm -hmm. nosaltres potser sí. ens passen tantes coses al cap que, que no t'ho sabríem ben bé dir no? però crec que una mica és, la pregunta és, també és què és ser casteller no? perquè crec que sí. totes les colles eh, tenim molts punts en comú i, i moltes idiosincràcies no? que, que ens defineixen Ah, llavors, sí, home, si a més a més, eh, Castellet d'Igualada o Moixellenguer d'Igualada és saber que a Igualada hi havia dos colles, també. Uh -huh. Que Igualada era una de les places importants de, de Catalunya, després de l'Arbós. Uh -huh. que... <laughs> Sempre, Sempre bé, després, Miqui, eh? Molt sí. Sempre. Sí. Um... <laughs> <laughs> I que, i que tot això ho m'ha dit. I que tot això és important per l'adenda de la colla, no? Uh -huh anem a parlar de la història de la camisa nosaltres cada dimecres fem una enquesta amb, la, amb les colles que, que venen, en aquest cas amb la colla que ha vingut i parlàvem de quin és de l'origen del color morat de la camisa de Moxigangués i per primer cop la resposta ha sigut incorrecta tothom deia que era per la col lombarda també vam dir que era per les que era pels Pringles o algo sí, així sí, algo sí, sí. i per un Teletubi ehm um, la resposta correcta era per una caixa de, de Dodotis, dels Volquers. Podíeu explicar una mica què va passar aquí? Oh, Miki, mira, mira, mira, Miki, jo hi era, Miki, eh, Sí, per jo això hi tu, tu hi eres. Hi eres. Sí. Vale. Amb, Explica'm, amb, sisplau, el que m'ho dit abans. Amb, amb Marcelí. Sí? Marcelí Jotavall és un fundador de la Colla i més casteller. O sigui, ell ja era casteller abans que nosaltres fóssim castellers. Vale. Val? I bé, seguint les pautes de per què un trià del color de la camisa, per exemple si jo us ho pregunto vosaltres mm -hmm. teniu alguna resposta ràpida? doncs sí. vale. pues deu ser per algun motiu de la comarca sí. o de la... Bueno, no, en, aquells, en aquells moments qui feia castells de veritat eren els de valls i nosaltres també volíem fer per tant camisa vermella ja, és un motiu molt casteller mm -hmm. no? nosaltres perquè eh, ens podíem posar un color de camisa? doncs posem per cas Quin és el nom d'Igualada? No? És Igualada, ve d'Aqualada, perquè era, era la conca de tot un llac, i a més a més, en l'escut d'Igualada, per reflectir això, i han l'escut de Barcelona amb unes onades a sota. Uh -huh. Fins qui ve, no? Quin color ha de portar Igualada? El blau. Sí. Un blau d'aigua. Uh -huh. Fins aquí ve. Quin blau? Hòstia, hi ha molts blaus, no sé quantes colles portaven al blau el en futile. aquell moment. No, però en aquell moment, en aquell moment no tantes, moment. eh? Vale. Dos o tres. Uh -huh. Bueno, van anar a buscar un paquet de volquers de la marca Dodot, i hi havia un blau que era així com un blau, sí, com Boli, un dic, blau bolí, un blau bolívic. Mm. I deia pues, aquest blau no el porta ningú. I va anar, va anar a l'assaig itres pues, mireu, n'hi hem a triar la, el color de la camisa i si us sembla bé, doncs eh, podem triar aquest blau d'aquí. Bueno, la gent la primera decisió macarra de la colla va ser mm -hmm. aquesta i dius, escolteu però. Per què blau? A mi m'agrada més el color al costat, uh -huh. que era una altra franja de color morat. Ostres, doncs pues sí, pues el morat no el porta ningú i a més a més m'agrada més. Val? I en aquell moment es va decidir amb democràcia eh, què li agradava més a la gent, el blau institucional o el morat macarra. Uh -huh i va sortir el Murat Macarra vale. que no té res a veure amb la ciutat totalment. Totalment... és totalment contra... sí, sí, sí. sí, sí. mm, aleatori random, Parc. perquè estava allà i a part, bueno, està explicat, ara ja tothom ho sap el per què. no és per la col lombarda és per això que ens ha explicat el Mickey de colles que portin camisa lila, a mi em ve el cap Figueres, Figueres, Amb el cap escardats dels de l'esquerra de de l'eixample, capolls. Pica picapolls de la Gavarresa tenen al mateix... quedat. Ah. quadros, tio. Ah. Sí, picapolls. Pica pica no, no pica pica Sembla que van utilitzar el mateix al Pantone C, Que és el mateix Pantone que el nostre. I on pompar els picapolls? A la Gavarresa. Pues no no, està. <ríe> Hòstia, els hem de portar, no, no, no, eh? no, ja, ja, no, I aquell no, dia vendral no, David que no sap no. ni un collons està això, tio. Ah, jo crec que ens han rentat. No, no, el quilòmetre per aquí. Estans. Sí, Està de la mà amb la jove de Vilafranca oh, pues no, Seguim, seguim, seguim, seguim que Passa palabra Passa <susurra> palabra, <susurra> palabra. palabra. Ah, <susurra> És complicat compaginar la vida personal amb els castells, al final per nosaltres ho és, eh, piquem pedra cada dia per portar castells a plaça entenc que fent castells folrats hi amb, amb tanta gent, moltes reunions, molts assajos. feu tres assajos a la setmana, dilluns, dimecres i divendres, tres assajos cap potents. És complicat compaginar-ho tot plegat. castells vida personal. Bastant Bastant bastant, bastant. sobretot. Bueno, jo penso que també si tens parella i si tens parella i no, perdoneu, si tens perella i no està a la colla. Sí. O sigui, ha de ser difícil, de, no és el meu cas, eh, però penso que ha de ser difícil de compaginar perquè són moltes hores sí. els caps de setmana, molts cops, te'ls hipoteques perquè si no hi ha diada, ara marxem a Portugal, a de venir, no a de venir, bueno. Perdona, aneu a Guimaraes. Mm. Correcte. La meva parella és portuguesa, mig ah. portuguesa, ella és de Torre de Montcorvo, del nord de, de Portugal, i de fet, nosaltres al 20 anem a cobrir la diada de Carallots i al 21 marchem a Guimaraes de vacances, tio. Ah, sí. tío, home. ah ja home. Ja. Que passarem, que venem, ja passarem doncs... març. Sí, passeu una nata. No. Porta la faixa. Quan neu vosaltres? Coy, 22, 23, 24. Sí. Allà, Què més tens? Al 24 fem sí. sí. sí. sí. actuació. A oh. Juliol. Home. No, ah. no nos Si ah, no us enganxeis de plens. Nem per Sant Joan. Ha hagut, ha estat guau aquí una funacció, eh. Que sigut, sigut molt bon, guapo això, tio. Guau, jo veig que eh? un programa des d'allà, amb via ja. satèl·lit, via satèl·lit, amb els corresponsals allà. A més que de lluns, aquí hi ha Hòstia, hauria sigut grandiós oh. ah, Perdona, tio, que t'he tallat bon no, no, no, Estava dient això, que és molt, ha de ser difícil Crec, compaginar-ho Si tens família externa a la colla mm -hmm. Totalment bueno, Jo puc aportar la meva sí. pròpia experiència Que bàsicament és això no? Una família de 5 mm -hmm. Que acaba sent de 4 Però que ara mateix doncs, ens hem de dividir Ja yeah. La mare, i en aquest cas l'Aina, no? que és la meva mitjana, doncs compartim -me la mateixa activitat mm. i les altres dues doncs, queden una miqueta penjades. I has de buscar la manera de com compensar no? aquesta part que tu tens amb una nena i, i, bueno, i buscar-te la vida per fer-ne d'altres coses amb les altres dues. I, I treure temps i, i és, on no ha... Jo crec que em resulta molt més difícil la conciliació sí, aquesta castellera que no pas la laboral, perquè la laboral jo mateixa doncs m'ho puc muntar a la meva manera no? uh -huh. però la castellera és eh, com qui pot dir que eh, no? parlant del tema laboral doncs per mi passaria ser la castellera i pel cap de colla el eh, bueno, cap de colla és un bona a part uh -huh. Però jo sí que m'agradaria eh, trencar una llança en el sentit que la sort també d'una colla de castelleres que hi ha molts perfils, molts prismes diferents i moltes maneres diferents d'enfocar-ho. Sí, sí que el nucli dur és aquella part de gent que sempre està implicada, que va tots els assajos, que va totes les actuacions, que es munta tots els torns de feina per poder eh, ser-hi tot arreu però la mateixa colla té diverses velocitats hi ha gent que pot venir un tram de temporada, hi ha gent que només pot venir unes certes actuacions eh, les que són fora de casa i hi ha gent que s'apunta pues, un cop l'any i jo crec que mm, la gràcia també d'una colla castellera és que no el una gran família que hi ha un espai doncs, pel, pel cosí, pel tiet, per una, una mica per tothom mm -hmm la part de gestió de la canalla és important i és complicat, però també sí que és veritat que després creen uns vincles entre ells que el recorden tota la vida i com les canalles que fan les colònies que fan amb la canalla és, ells s'ho passen pipa i, i jo crec que també mm, aporta molt mm -hmm. aporta moltíssim jo et volia fer una pregunta Sempre si em permets, ara no, un segon perquè ser cap de colla, realment estàs les 24 hores del dia pensant en castells? Eh, sí. I si tingués 25, 25. Sí, sí. Era una cosa perquè abans molt parlat amb el meu cap de colla, en Josep Maria Vera, i és el meu referent casteller i aprofito ara per dir-ho i és una tasca brutal les que esteu fent perquè realment la vostra vida dona toms exclusivament als castells, d'una manera o a l'altra i molts cops, perdona, que talli poc no sé reconeguda la figura al cap de colla perquè... A la gent que ja li va bé, i li va bé, i mai et donen les gràcies per la feina que has fet, i la gent que no està molt contenta o no puja, el típic tronqueti que s'enfada perquè es fa vell i no puja, el típic segon de 50 anys i 120 quilos, dius, nano, potser hauries de baixar ja, sempre t'ho tirar encara. És una feina molt poc reconeguda i agraïda, crec que jo, no? Sí, és així, Gerard, és així. Bé, t'hi has de fer, saps que... Mira que l'apreti, no hi ha manera, eh? No, no, perquè, a, a veure... En... Perquè Coy... el pitjor ho té casa. Sí, eh? Perquè, <ríe> perquè està en actiu. <ríe> està en actiu, llavors ha de ser... Quan flegui ja el portaré un altre cop, eh? No, és una jo... merda, pots dir, clar... <ríe> Vi Viure amb tres tronquetis femenines... Ara, ara ja, está, eh? ja està, ara ja està. Ui, quan arribis a casa... Ara ah, no, no, no, no, no ho pot dir, però... Ja no tens és, pèl, si que dius. No, per això tinc poca a perdre, ja. És la muerte. No... En el fons, ho fem perquè ho volem, o sigui, el grau de compromís i el grau de patiment ens el fem una mica nosaltres mateixos. Llavors, mmm, bueno, mmm, crec que tampoc no ho hem de fer més difícil del que és. En el fons, tens tota la llibertat de, del món de de dissenyar tot el teu propi equip, i equip. Uh -huh. tu pots decidir uh, posar-te un, una motxilla norma a l'esquena i que totes les decisions passin per tu uh, et pots uh, ets lliure de decidir fer un equip de 5 de 10 de 50 de' delegagar de d'on de, poses el límit dels castells de la temporada pots apretar més pots apretar menos mm, o seguir de no és, tan, no és tan dramàtic, jo crec que l' important és si ser conscient amb el que tu pots fer i que la colla li encaixi el teu projecte, a partir d'aquí pues, t'has de treure bastant... Totalment d'acord, però us no, heu resumit en quatre paraules, però mentre tu estaves parlant, estava escoltant, i per arribar a aquesta conclusió, eh, tens que haver picat molta pedra, i haver-ho rumiat molt, i estar batallant, és aquest el que jo volia transmetre, que esteu fent una tasca realment que us admiro moltíssim, els caps de colla... Eh brutal sí, és complicat és complicat, però després d'aquest massatge que li estàs fent al Marc no és que és una i realitat. no era merescuda perquè no s'ha mullat gaire el test sí, sí, ho ha fet bé, sí, ho ha ho ha fet bé. bé. gràcies uh, com sempre anem apurats de temps jo tenia aquí tres pàgines de preguntes Són, ens queden 15 minuts això és que estem a gust s ha passat molt ràpid tot sí. hi ha unes preguntes clau una és festa major que en parlarem després Uh, després és el concurs de castells que m'agradaria parlar amb vosaltres i abans m'agradaria parlar si veieu molta diferència de la zona tradicional a la zona no tradicional sobretot de com uh, en el dia a dia sobretot eh? de com es maman els castells de si veieu molta diferència entre la zona tradicional i zona no tradicional a nivell de repercussió o a nivell de tot plegat eh? si en veieu sí. o no okay. veieu? Sí. a mi a m'agrada mi molt el el MIMO que es tenen amb els petits detalls de la zona tradicional. Uh -huh. Que la gent arribi amb feixada de plaça, sí. que vagi gralles, canalla, president, cap uh -huh. de colla, eh, tots amb la faixa ben posada uh -huh. a dintre, que hi hagi un ordre, que hi hagi una cura amb el toc de gralles uh -huh. i el MIMO l'orfobraria zona tradicional sí. és orfebreria sí. zona no tradicional és, eh, bueno agafar aquesta orfebreria i anem-li a fotre de canya no? sí. anem a posar-li aquí eh, xumba xumba no? llavors, ostres eh, fan coses espectaculars es treballa potser de formes diferents mm -hmm. però crec que aquí es consideren o sigui, va més enllà del resultat final del castell ets dels últims romàntics eh? sí pel que és romàntic dels castells això és, és totalment veritat i això és algo que ens inculquen des de que arribes aquí a l'erbús mm. això es fa així s'ha acabat perquè mm. sempre s'ha fet així i sempre es farà i els castells que facis a plaça és igual Però anem a semblar una colla de veritat i una colla de veritat és des que entres al pati d'assaig fins que surts del pati d'assaig mm. des del moment que surts del pati a plaça i des del moment que, que te'n tornes Jo eh? és veritat sí, sí. em veieu de diferència vosaltres? No, no, jo estic molt d'acord amb el Miki inclús mm -hmm. som molt meticulosos i, uh, i, i a vegades uh, hem rebut alguna crítica no inclús dels mateixos no, moixiangues perquè de cara a la indumentària som molt perfeccionistes segons què com ho portes mm -hmm. uh, no, és que si la... Bueno, no sé, això ens ha passat a nosaltres mateixos pantalons curts, no pantalons llargs sí. uh, pantalons blancs, beixos no, no, no, blancs, mm -hmm. la camisa tancada uh, la faixa ben posada, o o sigui, som, en aquest aspecte som molt seriosos i, i volem que l'elegància... No, Tot i que de... el vídeo promo que hem fet, un vídeo promo que ho ha petat, m'ha eh, arribat Gil que a les 6.000 i pico visualitzacions sí. en 4 dies, hi ha un segon del 5, no, del, 5 de 8, del 5 de 8 o del 4 de 9, en Folra no sabria dir-te un, un tio ross molt maco i molt fort, Oi el, el, el tià té la camisa sí. oberta sí. que és un tio que jo m'he mirat al pit i m'he delit Vull dir... bueno, podria ser que s'obris però el tià jo, jo crec que va amb la camisa tancada no? bueno, ara mateix ah, no em fas dubtar mireu-vos el vídeo Gerard m'ho ha dit, eh? diu mira, sé va amb la camisa va. oberta sí. Sí. Un sí, baco, eh? jo em refereixo com un pic entres a plaça però a l'arribar a plaça sobretot i nosaltres no som exemple jo crec que nosaltres encara no som exemple de res però i això enveja sana les colles que sí que poden tenen això que no se'ls ha de dir, que ja els hi surt això sí que enveja sana a la persona que sap que una plaça s'ha d'entrar en feixar, totalment, no amb pantalons curts, una plaça s'ha de donar el valor que té i per exemple nosaltres actuem aquí a plaça de la vila, però si més no nosaltres sí que tenim aquest trenar de si més no ser com molt nosaltres creiem que s'ha d'honrar les places que vas, i més quan les places tenen tanta història, l'únic que pots fer com a, com a colla és mínim honrar a la plaça on va amb tants anys i tants anys d'història. No? A zona tradicional t'ho posen fàcil perquè mm -hmm. això, perquè es munten cercaviles d'anades i tot. A zona no tradicional és... Bueno, quedem, plaça... allà. Sí, sí. quedem allà, i ja farem. Seguim. Uh, concurs de castells. Ràpid, eh? Um, Sota el nostre punt de vista i, i una mica generalitzat el format del concurs eh, no sé si ho veu seguir també la jornada de concurs de Torre d'Embarra, la plaça molt petita únicament hi cabien les colles i, i ni així, al final les colles petites, entre cometes, estan movent quasi 200 persones per a la Torre d'Embarra Castelldefels, Sarrià, els nois autèntiques bogeries, poble sec o les petites però potser ja no tant allà es va fer un intent de, de 4 de 8 o no, bueno, es va carregar el 4 de 8 que es, va de es va carregar sí. Sí, um, creiem que allò està totalment desfasat la plaça és massa petita, el públic no hi cabia i a la Tarraco Arena concurs es va fer molt llarg molt llarg. nosaltres que som autèntics fanàtics dels castells se'ns va fer llarg entenem que per la... un concurs així es fa per l'audiència perquè és el dia potser que més gent es mira els castells Vilafranca entra, va passar dues hores entre fer un castell i fer el 4 de 10. Dues hores esperant mm -hmm. per fer un castell a nivell de seguretat. Això també és una mica mm -hmm. bogeria. Quin creieu... Que, o sigui, quant va durar el concurs de castells? Quantes hores? 5 hores. Més, sí, més. Bastant més. De sí, és, més. Sí. Bastant més. Vam, mentre les 10 vam sortir a les 4. Nosaltres, que vam fer un bon concurs, ho vam descarregar tot, ens hem estar clar. potser 3 hores o 4 sí, esperant. Clar. Això per una mica el ritme. I a nivell d'espectador, de desangela quina creieu que seria la solució? fer més rondes conjuntes, fer un dia més de, de concurs, una altra jornada, potser amb les colles de nou... Quan acabes la, la teva ronda, no no ve de... Bé, bueno, nosaltres ens va passar que ens vam haver d'esperar la finalització del concurs per haver d'engegar de... amb els pilars. Sí, fins que no acabis els pilars. Clar, fins que no acabes, acabes els, pilars, els pilars, no, no pots sortir de plaça. llavors clar, però això, això a nivell de... de colla, però a nivell d'espectador... Sí, clar, a nivell d'espectador és igual si moixis acabat la, la diada i marxa, mm -hmm. entén mm. Però clar, tenir-te molts intents desmuntats també són castells que es triguen molt a, a fer, a muntar folres, a muntar manilles quina creieu que seria la solució perquè siguis tot una mica més àgil si que n'hi ha jo, la solució no, jo eh? no penso, bueno, els castells no. conjunts a mi no em comencen molt a ja. fer-ne més perquè li comences a treure valors a treus sí. de nous sí. a, i dius, hòstia, espera, espera, parem sí. um... és que pot arribar a ser la, la ronda quasi més arriscada eh? ja. Ja. jo sóc ja, ja. molt talibà amb això però menys colles i ja està ja. Sí. ja si s'ha de fer concurs en el dies. cas que s'hagi de fer concurs sí. no, menys colles sí. escursar, no sé l'única cosa és que perds la foto aquella tan maca de veure l'ataca sí. de tots els colors sí. a la plaça i un dia més, dissabte, dimenja, un dia més. era una de les propostes que estaven sobre la taula i les que més s'ha valorat Gerard, bueno, i... el que deien era la jornada Torrada en Barra fer jornada Torrada jornada Terracó Arena dissabte i diumenge ah. i el cap de setmana següent fer les dues grans, grans. colles grans de, dissabte, de nou no? uh -huh. i colles de gama extra això seria una de les propostes clar, això es cansaven de Castell ja, mm. ja decidiran estaríeu d'acord aquí o no? sí, seria sí, una solució molt més àgil. festa major d'Igualada festa major de l'Arbós dues diadotes bueno. increïbles què passa, tio? Per què ens trepitgem? Um, no, ens no, ens trepitgem perquè volem. Sí, sí. Que la ara, okay. ara et diré. Ara ve la proposta. Hem de fer pinya sí. i hem d'anar conjunt. Sí perquè la diada d'Arbós mm. i la diada de Sant Bartomeu mm. de Festa Major Igualada sigui sí, sí. retransmesa mm. en forma de carrusel casteller eh? en forma de carrusel casteller <ríe> sí. que no està, passant, no està passant no està passant, seria la primera no, no hi ha duplicitat de diades, mm. sempre n'hi ha una aquell cap de setmana mm. però tenen, tenim la sort tenim la sort i ja t'ho estic canviant, mm. ja és, tenim la sort que la nostra cau conjuntament sí. seria un gran atractiu per l'audiència, pel món casteller per l'audiència televisiva tornar a recuperar aquell format del carrossel casteller mm -hmm. que tenia a la SER Tarragona fa 30 anys ah, sí? Sí. per ràdio sí, vale? sí, sí, sí. es connectava connectant per places i anava dient pues aquí hem fet això, aquí hem fet allò tornar a recuperar aquest esprit de Coruscant casteller perquè, a més a més, dóna, eh? Uh -huh. El que deies Totalment. tu, eh? entre Castell i Castell tens temps de connectar a Igualada i tornar a connectar l'arbo l'arbó. De sobres. I fer una diada retransmesa conjuntament. I això potenciaria les dues diades. Uh -huh. Seria un win-win. Pots dir, Gerard, que, per exemple, si poséssim d'acord tots els mitjans de comunicació del món casteller... Bueno, jo el que sé és que de moment no hi ha Estela. No, no hi ha res ara. De moment no hi ha res. Bueno. Llavors, ara, ja ara hem, posat, hem posat el plat ara falta el pollastre ah. sí, bueno, de fet avui he vist que rac està tornant a, a interessar de veritat pels castells, de fet van a, a retransmetre radiofònicament sense imatge Sant Joan a, a Valls um, nosaltres anem a la Bisbal amb raku també serem les dues úniques tenem tot dos emissores que ho farem quarts amunt i el monstre de racó que ens el menjarm el monstre tardadores eh, seria una bona solució crec que, que crec que part com a, com a espectador seria molt guai molt guai part són dos diaadotes espectaculars uh, dona temps entre castell i castell o si te de mig menjar un o pantalla partida per molt més dinamisme que... la gent no estaria allò pendent d veure si desmo... no. la tele, és dinàmica, la tele ha de ser picadeta veure, ha d'enganxar de eh, el públic i avui en dia si tots els joves van a dos sí, sí, mòbils sí, i, tre, i quatre dits sí. els te hi sí. tens allà la pantalla parada Tres quarts d'hores parant que algú món una pinya mota sí. molta connecta aquí connecta allà no, m'agrada molt lo que has dit ia sí, ja. perquè és una bona I hem d'anar junts aquí eh? perquè si no anem junts quarts amunt munt agafa el mot sí, no, però, però, però, però a part crec que com a material audiovisual i com a vendre el, una mica al producte casteller seria seria molt guai molt caxondo molt dinàmic molt dinàmic connectant plaça en plaça a part si només retransmeten Igualada o només retransmeten la a l'Arbós, la gent està també pendent dels telèfons d'aquí estan fent Igualada i contrapartida. no Quan te l'any passat allà, resulta que la millor actuació de la temporada es fa aquí a l'Arbós, cert? Sí, sí, sí. Sí. Eh, i podria passar al contrari, eh? Sí, perquè algun dia també hem anat allà i no s'ha fet actuació, en canvi volada sí. Ja, és veritat. Aquí això la volíem passat? fer dintre de, de l'església. Si vam sí, sí, allò... sí, sí, sí. vam mobilitzat el bisbat abans que vosaltres. Va, el bisbat, bisbat d'allà Igualada, domina, tio. Bisbat d'Igualada. Bisbat d'Igualada. Sí. Llença-la, llença-la. Miqui, digue-ho en obert, va, va Ara, què, què hauríem de fer? Hauríem d'anar de la maneta mm. a que la diada de Festa Major d'Igualada i la diada d'Arbós mm. es poguessin retransmetre en forma de carrosser l'aquell dia Una iniciativa pionera i que no busquem enfrontar les dues places Totalment. sinó unir-les i que sigui un win-win per les dues colles Fóra aplaudiment, no? no? Molt bé, molt bé. A més m'agrada molt la proposta, eh? Sí, sí, sí. El, els nostres corresponsals valen. Home, i tant. Per el seu primer dia no ho està fent gens mal. Bueno, no, avui, el becari. El becari. Beca. Becari sense papers. D'avui hem sortit amb dues propostes, amb en un ens hem donat la mà, que és que Moixigangués vindrà a actuar a l'Arbós, i l'altra... L'altra no depèn de nosaltres. No depèn de nosaltres, però ho lluitarem. De, ja et dic que des d'aquí, de quals Que damunt, sàpiga farem, que, eh, que no ens trobaran enfrontats amb aquest tema perfecte um, se'ns està acabant el temps i és una llàstima perquè m'ho estic passant molt ben amb vosaltres com ha anat? Molt curt, molt bé. Us, bé. Bé. us ha agradat de veritat? Sí, ens sí. agrada molt sí. Uh, sí, sí. llàstima que nosaltres no tenim cap paper Fal per aquí davant la per, per, eh? per tu falta la secció del de limon, de limon però clar, vosaltres esteu aquí superben documentats passa home. Home, hem, hem, jo he quedat penxet. parada del de, de, de, de món d'informació de, de que, que, que... nosaltres és el eh? que us, bé, us dit, fora micros intentem que cada programa siguis pas i de fet Molts crec que és una de les de les drets d'identitat nostres i el que fa que la gent ens escolti, no? No venir aquí i dir, vale qui sou, expliqueu qui sou, no, no, nosaltres sabem qui sou i us donarem el màxim de carinyo d'una valor afegit a la colla que fa quilòmetres per venir, i ho fem igual amb colles de nou com vosaltres o amb xicolos del Delta que fan castells de sis. intentem que cada colla que vingui se senti especial i és una mica l'homenatge aquest a que vingués, vingueu aquí a fer aquest desplaçament no crec que és el mínim que podem fer a part de brindar-vos un pica-pica com el que Molt us Molt no, moltes gràcies Moltíssimes gràcies, Moixir. A vosaltres. Crec que no hi ha millor forma d'acabar que és tornar a recitar aquest, aquest poema que us hem fet, aquestes paraules tan boniques, us sembla? Vinga, tant, vinga, Avui, 19 de juny, és un dia important. Compartim taula amb els nostres amics d'Igualada, que en fan 30 anys. Porten camisa morada i fan grans castells, però menys mal que de la noia han portat els menys delinqüents. Moxis, no patiu, que avui us tractarem molt bé, i així ha sigut. Amb la tripleta màgica de l'any passat ja sou part de l'èlit dels castells. Però que no us enganyin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 el 24 tripleta màgica i per acabar l'any tripleta vilafranquina amb la seva gent però està molt equivocat qui es pensi que això acaba aquí per Valls i Vilafranca ja tremolen ojo al concurs del 2026 parlem també d'una colla que no para de créixer i que venen de fer la millor actuació del primer tamp de la seva història collons moxiganguers, 30 anys ja quin grapat d'històries podeu explicar ara per mínim 30 anys més i que tant de bo us segueixi sortint tot tant i tan bé per nosaltres sou gent i una colla molt important com dèiem abans no és el què sinó el com ho fan aquesta colla no té sostre aviat vindran manilles i a quarts amunt ens ho vindran explicar Poques colles ens han ficat tan fàcil, poques colles han sigut tan agradables. Amb poques colles gaudirem tant com la que tenim avui amb nosaltres. Estan actius des del 99 i porten camisa morada. I no només pels castells són grans aquesta colla. Facin castells de 8, de 9 de 10, és la seva gent que ens enamora. Així que al seu les copes hi brindem per la colla de la noia. Moltes gràcies pels quilòmetres que heu fet per arribar.